Bismillahirrahmanirrahim hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Humum. Ikut yang lihat ya. Ngobrol juga itu yang di belakang itu yang kelihatan tar kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 Ketika beliau sedang bertahannus di Gua Hira di bulan Ramadhan sebagian menyebutkan bahawa itu bertepatan pada malam yang ke-25 dari bulan Ramadhan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam lalu kemudian membacakan kepadanya firman Allah subhanahu wa taala yang itu merupakan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan Allah Allahu Jalaluhu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau ketakutan dan beliau belum mengerti apa yang sedang menimpa beliau maka pulanglah dia datang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan memerintahkannya untuk menyelimutinya disebabkan karena dia merasakan ketakutan dan beliau mengatakan qad khasyitu ala aqli sungguh aku telah mengkhawatirkan diriku sungguh aku telah mengkhawatirkan akalku dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dari ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada khadijah inni ara'u daw'an wa asma'u sawtan inni ara'u daw'an wa asma'u sawtan wa inni akhsha' an yakuna bi sesungguhnya aku mendengarkan suara dan melihat cahaya Sungguh aku sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan aku ini ditimpa penyakit gila. Walhasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan dirinya. Namun Khadijah radhiyallahu anha seorang istri yang salehah, yang mengetahui keluhuran akhlak yang dimiliki oleh suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun menghiburkan, menghibur dan menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan kebaikan kebaikannya. Maka Khadijah Jarrahulillah Taala nah menjadi orang yang pertama yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata al-hafiz Abu Fida Ahmaduddin Ismail bin Umar al shahir bin kathir rahimahullahu ta'ala thumma makatha rasulullah sallallahu alaihi wa ma syaa'a ayyam kuthah la yara syai'an kemudian rasulullah sallallahu alaihi wa tinggal beberapa lama dalam keadaan beliau tidak melihat sesuatu yakni tidak ada kejadian yang lain Kejadian yang pertama kali yang menimpa beliau adalah ketika di Gua Hira. Lalu kemudian beliau pulang dan bertemu dengan Khadijah radhiyallahu taala Khadijah menenangkan beliau dan membawanya kepada anak paman Khadijah, Waraqah bin Nawfal radhiyallahu taala Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau tidak mendapatkan wahyu. Ya, terjadi zaman fatrah, fatratul wahyi. Dan itu terjadi beberapa lama? Wa fatara anhu al-wahyu. Dan wahyu itu berhenti. Tidak turun lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahawa. di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Memberi tempo jarak antara wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu yang berikutnya, hikmahnya adalah untuk menghilangkan rasa takut pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia merasa lebih tenang. Apalagi setelah mendengarkan keterangan dari Wara bin Naufal radhiyallahu taalaanu bahwa apa yang beliau alami ini. Yang datang itu adalah yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Maka itulah yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara hikmah wahyu itu diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya agar kemudian semakin bertambah rasa rindunya Rasulullah alaihi as-salatu wassalam. Tentu setelah Nabi alaihi salat wasallam merasakan Diturunkannya beberapa ayat kepada beliau, itu adalah merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Diturunkan beberapa ayat, lalu kemudian beliau menghafalnya, dan itu adalah firman-firman Allah Subhanahu Wataala yang tidak sama dengan ucapan manusia. Maka muncul rasa rindu pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu berharap kapan akan diturunkan kembali kepada beliau. Alaihi al-Salat wa Sehingga tatkala beberapa lama wahyu itu tidak turun kepada beliau, fathamalidalik, maka beliau pun merasa sedih dengan hal itu. Wadhab miraran, lihat aradah min ruusil jibal, dan beliau pergi berkali-kali. Beliau mendatangi bukit dan menaiki atas bukit liatradd min ru'usil jibal untuk menjatuhkan dirinya dari puncak-puncak bukit karena rasa sedihnya beliau sekian lama wahyu tidak turun sehingga beliau naik ke bukit ya merasa bahwa mungkin Allah Subhanahu wa telah meninggalkannya sehingga wahyu itu tidak turun lagi kepadanya maka beliau ingin menjatuhkan dirinya Tatkala beliau ingin menjatuhkan dirinya, tiba-tiba muncullah Jibril dan Jibril mengatakan kepadaNya, in dah kala Rasulullah hakkan, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah yang benar. Tatkala bertemu dengan Jibril, maka beliau membatalkan kembali keinginannya untuk bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari puncak bukit. Beberapa waktu yang lain lagi, wahyu juga belum juga turun, maka beliau naik lagi ingin menjatuhkan dirinya. Lalu dinasihati kembali oleh Jibril alaihi salam dan mengatakan padanya innaka la rasulullah haqqan. Sesungguhnya engkau adalah rasulullah yang hak. Maka beliau kembali membatalkan. Sampai kemudian setelah itu turunlah wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Namun riwayat ini Riwayat yang menjelaskan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih naik ke puncak bukit untuk menjatuhkan dirinya, hadis ini tidak sahih. Diroketkan oleh Zuhri secara balagh, jadi terjadi uh, inkritah, ah. ada yang terputus dalam sanad riwayat tersebut. Oleh kerana itu Syekh Al Baniyul Khaimahullah Taala juga melemahkan riwayat ini. Wadalik min shuqihhi ila ma raa awal mrlatin yang demikian itu beliau lakukan disebabkan karena kerinduan beliau kepada apa yang beliau lihat dahulu pertama kali min halawati mashahadahu min wahillahi ilaihi dari manisnya apa yang telah beliau saksikan sebelumnya dari wahyu Allah subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau yang jelas beliau merasa sedih dengan kejadian itu. Namun riwayat yang mahatahu bahawa beliau akan bunuh diri naik ke puncak bukit. Wallahu taala alam hadis ini tidak bersambung sanatnya. Hadis ini lemah. Faqila ada yang berkata inna fatratal wahyi kanat qaliban min sanataini atau akthar. Bahwa lamanya wahyu itu tidak turun kepada beliau. Kurang lebih dua tahun atau lebih mendekati dua tahun atau lebih. Oh jadi luar biasa, cukup lama. Nah, namun disebutkan oleh Al-Hafizrahimahulillahut Taala bahawa ada riwayat yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu ma bahawa Fatratul Wahy wahyu tidak turun kali yang kedua. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu hanya beberapa hari saja Hanya beberapa hari Tidak sampai dua tahun Adapun penyebutan dua tahun Membutuhkan riwayat Untuk menetapkan hal itu Adapun yang datang dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Beliau menjelaskan bahawa Fatratul Wahi itu hanya beberapa hari Namun beberapa hari itu dirasa Lama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab kerana kerinduan beliau untuk kembali mendapatkan wahyu itu. Tummatabadda lahul malaqhu bayna sama iwal arq ala kursiin. Kemudian satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, maka tiba-tiba muncullah malaikat, yaitu Jibril Alaihis Salam. Beliau duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril memiliki 600 sayap. Dan itu beliau melihatnya dalam wujud rupa asli Jibril alaihi AS. salam. Wa Dan Jibril pun mengokohkan dia. Wa basyarahu annahu Rasulullah haqqan. Dan Jibril menyampaikan kabar gembira kepada beliau bahawa beliau adalah utusan Allah subhanahuwataala dengan sebenar-benarnya. Falamma raahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farqa minhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril maka beliau pun ketakutan melihat wujud asli Jibril alaihi salam. Wada'hab ila kadijata. Lalu kemudian beliau mendatangi Khadijah. Faqala zammiluni dathiruni. Dan beliau mengatakan selimutilah aku. Selimutilah aku. Maka di saat itu. Faanzalallahu alaihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Menurunkan firmannya kepada beliau. Ya ayyuhal mudathir. Qum faanzir. Warabbaka fakabbir. Wathiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut Bangkitlah engkau Dan berilah peringatan kepada manusia Dan besarkanlah Lapmu dan Sucikanlah pakaianmu Sucikan Dari berbagai kotoran-kotoran syirik Kotoran-kotoran Kemaksiatan Sucikan dan tegaklah kamu untuk beribadah Menyeru manusia Kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Fakanat Alhalul ula halanubuwa tinwa iha maka keadaan yang pertama yaitu ketika diturunkan ikraq Bismillah Bikaalati halak itu adalah keadaan beliau telah diangkat menjadi nabi dan awal wahyu diturunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu para ulama mengatakan bahawa Rasulullah alaihi salatu Wasallam diangkat menjadi nabi dengan ikraq dan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua ya ayyuhal muddathir qum fa anthir. setelah turunnya ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa wasallam untuk mengajak manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah tabarokah wa taala. Tumma amarohu Allah fi hadhisil ayati ayunzirah kaumah. Kemudian Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau di dalam ayat ini untuk memberi peringatan kepada kaumnya berdakwah. Wa yadurwahum ilallah dan mengajak mereka agar mereka berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala fasyammara sallallahu alaihi wasallam an saqid taklif maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan lengannya untuk membawa beban syariat yang dibebankan kepada beliau alaihi salatu wassalam waqama fi ta'atillahi atam qiyam dan beliau tegak dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sesempurna ketaatan yad'u ilallahi al-kabira was-shaghira al-hurra al-hurra wal-'abda war-rijala wan-nisa di mana beliau mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala beliau mengajak orang tua anak-anak yang merdeka budak laki-laki wanita al-aswada wal-ahmar yang hitam dan yang merah Yakni siapa saja dari kalangan manusia kepada seluruh umat manusia. Pastaja abalahu min kulli kabillatin. Maka dari setiap kabilah dari hamba-hamba Allah subhanahu wa taala ada yang menjawab ajakan beliau. Ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang sifatnya umum mencakup. Seluruh manusia tanpa membedakan warna kulit mereka, tanpa membedakan dari kabilah mana mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wabu'ithu ilaa nasi 'ammatan". Wabu'ithu ilaa nasi 'ammatan. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada jin, kepada jin dan manusia. Mereka semua yang telah mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib mengikutinya dan beriman kepadanya membenarkan apa yang beliau sampaikan alaihi salatu wassalam maka dakwah ini bukan milik orang tertentu dakwah ini bukan dakwah eksklusif yang hanya dikhususkan kepada orang-orang tertentu dikhususkan hanya kepada orang kaya saja dakwahnya di hotel misalnya atau dakwahnya di tempat-tempat tertentu yang dikhususkan. Walhamdulillah Islam adalah agama yang sempurna. Dan Islam adalah agama yang wajib untuk dianut oleh seluruh manusia. Sebab Islam membawa keselamatan. Islam membawa kepada kebahagiaan. Fakana haizu qasbi sabqihim Abu Bakrin. Aufa kana haiza asbi sabqihim Abu Bakar. Maka orang yang pertama kali mendapatkan kemuliaan itu yang menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakr Abdullah bin Utsman At-Taimi radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang pertama menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam wa aazarahu fi dinillah dan setelah beliau menjadi seorang muslim beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia dalam mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala wada'ama'hu ila ala basiratin dan beliau ikut berdakwah bersama Rasulullah mengajak manusia kepada jalan Allah di atas basirah di atas ilmu fastajaba li abi bakr utsman bin affan wa Thalhah wa Sa'd maka termasuk yang menjawab ajakan Abu Bakar Siddiq adalah Uthman bin Affan Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang-orang terdahulu dari as-sabiqunal awwalun mereka masuk ke dalam Islam dengan ajakan Abu Bakar Siddiq dehat ikhwan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum Setelah beliau menerima ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau juga menjadi pegiat dakwah, mengajak manusia agar mereka juga menjadi kaum Muslimin. Sebab apa yang beliau bawa adalah keselamatan. Maka Uthman bin Affan, Talha, Saad bin Abi Waqqas, mereka masuk Islam itu dari kebaikan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu yang mengajak mereka. Subhanallah. Ini tentu merupakan satu keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Tatkala belum ada yang menjadi muslim, Beliau lah yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit. Wa amma Aliun fa aslama saghiran, ibna 8 sinin. Adapun Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di usia beliau yang masih Sangat belia, sangat muda sekali. Beliau masih berumur 8 tahun. Beliau telah masuk Islam, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakila aktharumin dalik ada yang mengatakan lebih dari 8 tahun. Wakila innu aslamah kabla Abu Bakrin. Ada pula yang mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib masuk Islam terlebih dahulu sebelum Abu Bakr. Wakila la. Ada lagi yang mengatakan tidak Abu Bakar lebih dahulu masuk Islam dari Ali bin Abi Talib. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang masuk Islam lebih dahulu adalah Abu Bakar as siddiq Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bukan yang masuk Islam terlebih dahulu adalah Ali bin Abi Talib. Ada lagi yang mengatakan tidak yang masuk Islam terlebih dahulu adalah Khadijah. Ada lagi yang mengatakan tidak yang masuk Islam itu adalah Zaid bin Harithah terlebih dahulu. Maulanya Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan tidak Waraq bin Nawfal yang lebih dahulu masuk Islam. Ya masing-masing mendatangkan alasan dan maasharrokh warahimukumullah ini semua ada kemungkinan. Ya yang paling baik mencari solusi yang paling baik dari perselisihan yang terjadi tentang siapa yang paling pertama masuk Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya daripada ulama Ibnu Salah demikian pula beliau menyebutkan itu ya yang terbaik adalah merinci Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum lelaki yang telah balik adalah Abu Bakar As Siddiq. Yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan asyikar anak kecil adalah Ali bin Abi Talib, radhiyallahu an. Yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari kaum Hawa dari kalangan wanita adalah Khadijah bin Tuhail. Yang paling pertama masuk ke dalam Islam Dari Al-Mawali Bekas budak yang dimerdekakan Adalah Zaid bin Harikhah Yang pertama masuk ke dalam Islam Dari kalangan budak Dari kalangan budak Adalah Bilal bin Rabah Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Ini lebih baik ya, Dengan merinci Dari kalangan mana dari kaum lelaki yang telah balik Abu Bakar Rasiddiq anak-anak Ali bin Abi Talib nah alhamdulillah dengan demikian kita istirahat dari perselisihan yang terjadi dengan merinci nah wa'ala kulli hali yang jelas kata beliau fa'islamuhu laysa ka'islamis siddiq masuk islamnya Ali bin Abi Talib Tentu tidak sama seperti masuk Islamnya Abu Bakar As Siddiq. Le anda hukam nafika faalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ali bin Abi Talib pada waktu itu memang, ya, beliau diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa asuhannya Rasulullah. Rasulullah yang menafkahinya, Rasulullah yang mengasuhnya sejak kecil, ya. Akhadu min ammi i'ana tan lahul ala sana t mahlin dimana Rasulullah SAW mengambil Ali dari pamannya Abu Talib untuk membantu beliau yang pada waktu itu, ya, di masa-masa paceklik, masa-masa kelaparan, sehingga mungkin Abu Talib merasa berat untuk uh, menafkahi Ali maka dia pun diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya seorang anak ya dia masih kecil kemudian dididik dan diasuh oleh seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa tentu dia akan berjalan bersama dengan fitrahnya ketika diajak kepada Islam maka dia segera menerima berbeda dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau telah melihat lingkungan yang ada di sekitarnya ya dan mengetahui kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum jahiliyah pada masa itu lalu kemudian beliau diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentu akan ada gejolak na'am sebab pemikiran itu sudah bermacam-macam dia telah mengetahui apa yang terjadi di lingkungan ini dan dia mengetahui bahawa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang diyakini oleh mayoritas kaumnya sehingga ketika beliau masuk ke dalam Islam dan memeluk Islam menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu ini adalah sesuatu yang berat, membutuhkan tantangan, ya, membutuhkan tantangan di hadapan kaumnya. Ditambah lagi setelah beliau masuk ke dalam Islam, beliau juga menjadi bagian dakwah, beliau mengajak sebagian para sahabat untuk masuk ke dalam Islam. Maka dari sisi ini, tentu Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu lebih memiliki keutamaan, ya. Bukan berarti mengecilkan dan merendahkan keutamaan yang dimiliki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh, namun kita mengatakan Abu Bakar as Siddiq lebih utama, lebih baik dari Ali bin Abi Thalib. Ya, berdasarkan urutan khilafah dan urutan itu pula yang menjelaskan tentang urutan terbaiknya mereka dari kalangan umat ini. Nah, wakdalik aslamat khadijah. Demikian pula Khadijah pun masuk Islam. Wazid ibnu Harithah, Zaid bin Harithah dari al-Mawali. Wa aslam al-Qusurah ibnu Noufal. Adapun Warqa bin Noufal, anak pamannya Khadijah, beliau juga masuk ke dalam Islam. Ya, dan bahkan awal kali dia mendengarkan cerita Rasulullah SAW. Sudah terlihat tanda-tanda bahawa membenarkan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa Karena beliau seorang nasrani. Dan beliau berilmu mengetahui isi kitab. Nah. Hanya saja pada waktu itu beliau sudah berumur. Ya usia yang sudah sangat tua dan bahkan beliau pada waktu itu sudah dalam keadaan buta ketika mendengarkan ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menceritakan tentang apa yang beliau lihat di gua hira ya apa kata walaqabil naufal hadhan namus الذي ata ini adalah teman rahasia yang pernah datang kepada Musa yaitu Jibril alaihissalam jadi beliau langsung membenarkan mengetahui bahawa apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang dialami oleh Musa Alaihis Salam bahawa beliau akan menjadi seorang yang besar menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah dibenarkan oleh Waraqah Ibn Nawfal Nah sampai beliau mengatakan ya laycani fi hajatah alangkah inginnya aku Tadkala engkau telah menjadi rasul. Aku masih dalam keadaan muda. Aku masih dalam keadaan muda. Ya laytani aku nuhayan. Ith yukhrijuka kaumka. Alangkah inginnya aku. Masih dipanjangkan umurku oleh Allah Subhanahu SWT. Ketika kaummu mengusir kamu. Mengeluarkan kamu dari kampungmu. Jadi beliau sudah. Mengetahui. Karena beliau berilmu yang namanya seorang nabi seorang rasul apabila dia mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan diganggu dimusuhi diteror dan bahkan mungkin dikeluarkan dari kampung halamannya sendiri nah inilah yang telah disebutkan oleh waraqah bin nawfal radhiyallahu anhu sehingga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada waraqah awa apakah mereka akan mengusir aku dari kampungku kata waraqah Lem ya'ati rajaun qatu bimitl ma jita bhi illa uthi tidaklah ada seseorang yang membawa seperti apa yang kamu bawa ini melainkan dia pasti akan dimusuhi dalam bercanggah lain illa uthi dia pasti akan disakiti dia pasti akan diganggu ya walain adorok tu yomak laan surat nakana surat sekiranya aku mendapati hari itu Ketika engkau diutus, ketika engkau diganggu oleh kaummu, aku akan membantu kamu dengan sekuat kuat. Akan tapi belum sempat eh, Nabi saw tampil untuk mendakwahi umatnya, Waraqah bin Naufal meninggal. Nah, sehingga dia tidak dimasukkan eh, ke dalam golongan orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam, tapi beliau sebenarnya termasuk orang yang pertama menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun beliau telah menampakkan keislamannya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri menjadi seorang rasul menyeru kepada umatnya jalan Allah Subhanahu wa taala. maka bin binaufal alqis, alqis yakni pendeta ya. Masuk Islam. Wa saddaqah bima wajada min wahillah dan membenarkan apa yang beliau dapati dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Watamanna an law kana jadh'a dan beliau berangan-angan sekiranya beliau kembali menjadi mudah. Wa dhalika awwalu ma nazala wahyu Dan itu ketika awal wahyu yang pertama turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawat Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ra'ahu fil manami fi hayatin hasanah. Telah diriwayatkan oleh Tirmidhi, Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melihat, ya, Melihat warakah bin naufal, Dalam mimpi, Itu pada kondisi yang bagus sekali. Beliau melihat warakah, Dalam kondisi yang bagus sekali. Wajah fi hadith, An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala dan disebutkan pula dalam satu hadis bahawa Rasulullah mengatakan Ra'iul Qissa Alaihi Thiyabun Bizzun Aku melihat al qis pendeta warakah bin Nofal dia memakai pakaian yang berwarna putih pakaian yang berwarna putih ini menunjukkan kesucian. Nah ini yang dikenakan oleh warakah. Namun disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmizi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha nah hadis ini mursal al-syekh Al Albani rahimahullahu taala juga melemahkan riwayat ini namun ada riwayat yang lain yang menguatkan dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Al Hakim dalam mustadraknya dan al-Hakim mensahihkan dan disetujui pula oleh Az-Zahabi dan disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu warakah bin Nawfal jangan kalian mencelah warakah. fa inni ra'aitu jannatan aw jannatain karena sesungguhnya aku melihat dia mendapatkan satu atau dua syurga satu atau dua jannah. Ah di sini sahih. Maka nah, ini juga menunjukkan bahawa Warqa bin Nawfal termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib sampai di sini ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. wa Afadluu allah